розгладжувала ляне полотно, потім жмакала його, відкидаючи вбік, але нижнє простирадло також мало його незнищенний запах. І я забивалася головою в подушки, не маючи сил ані на сльози, ані на стогін розпуки. Ще якийсь час лежала скоцюрблена поміж ліжком і підлогою, відчуваючи грудьми холод дерев'яного бильця, а колінами холод підлоги. Але нас із ним довший час переслідувала невідворотня незмінність ритуалів у всьому. Сповідувані ним ритуали навчили і мене, бути залізною. І я поволі підводилася, наливала кілька ковтків коньяку з ледь надпитої пляшки, довго смакувала його, потім скидала халат, лягала в зіжмакану постіль, накривалася простирадлом, яке ще пахло зниклим чоловіком, закладала руки за голову і дивилася в стелю. Майже завжди стелі були однаковими, трохи пожовклими, полущеними і обов'язково нерівними. Проте стелі мене не обходили, як не обходили в такі хвилини ані випадкові телефонні дзвінки, ані приглушені голоси в коридорах, ні шум за стінами. Я тужила за чоловіком, який залишав у номері майже наркотичний запах кобри і запах свого тіла, і, б'ючись головою в подушки, шукала його, ніби хотіла віддячити за недавню ласку. Але хіба тверді чоловіки потребують віддяки? Вони самі віддячують нам своїм рішучим приходом і не менш рішучим відходом із скупим дотулянням уст до чола чи шиї. Щоразу я так довго борсилася із напіввдячними, напівображеними думками, які шматували мене з безпощадною, майже садиською жорстокістю, що ніколи не вловлювала миті, коли моє борсання переходило в сон. У сні я мала все, чого не вистачило наяву. А вранці прокидалася з легким голодом у тілі і ставала під контрастний душ. Вода притлумлювала рештки бажань, Робила свіжою голову, і ранок видавався добрішим, ніж самотня ніч. Далі я заварювала каву, спускалася в готельний ресторан на сніданок, віталася із швейцаром і лише тоді виходила в місто. Відтепер я мала волю робити що завгодно, окрім одного – Знову бачити чоловіка, чий запах навіть через ніч лишався на мені та в зім'ятих і заново розправлених простирадлах. Однак ранок був добрим ненадовго. Я поборювала велику лінь до геть чисто всього, що діялося довкіл і зі мною, так, начебто, в тіло таки повільно входили наркоз, і він нарешті починав діяти, паралізуючи волю і думки. Нехідь і лінь тримали мене, як у лищатах, і великими зусиллями я змушувала себе снувати містом. Іноді це місто вміло заспокоювати не гірше, ніж Ковток другий теплого коньяку. Не таке метушливе і не розсяцьковане дурною рекламою, як столиця, воно підтримувало ілюзії, що можна бути щасливим.